A csodálatosabb dolog az egészben az, hogy a Biblia konkrétan sehol nem mondja azt, hogy ünnepeljük Jézus születését. The most amazing thing about this whole thing is that the Bible doesn't say anywhere that we should celebrate the birth of Jesus. De ez egy jó alkalom arra, hogy emlékezzünk arra, hogy ő eljött erre a földre. But this is a great opportunity to remember that he came to this earth mert arról viszont nagyon sokat beszél, hogy miért jött el a Földre. It is so because the Bible does speak a lot about why Christ has come to this earth. És úgy gondolom, hogy az egyik legvilágosabb rész, ahol erről beszél, az a Titus levelének a második fejezete. And I think that uh, one of the books uh, books which uh, speaks most clearly about this is uh, Titus. És itt a Titus 2.11-es verstől fogjuk megnézni, hogy mit is mond Istán az ő eljöveteléről. So we'll read Titus chapter two from verse 11. Uram, ahogy megnyitjuk az igédet, kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünket. Nem szeretnénk azt, hogy a te szavaid süket fülekre és kemény szívekre találjanak. We would like your words to uh, find listening ears and hearts soften. kérünk téged, hogy mindegy mint jó talajba vetett mag úgy ültessdel a te savaidat, ami életünkben. We pray that you would sow uh, your words as seeds in a good soil in our lives. És kérünk téged, hogy hozzából sok-sok gyümölcset. And we pray that you would bear many fruits out of it. Persíad nevében kérünk. Amen. In your son's name we pray. Amen. A 11-es vers. Verse 11. Na, azt olvassuk, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Itt látjuk azt, hogy amikor Krisztus eljött a földre, akkor ez történt. Istennek az üdvözítő kegyelme jött el ide közén. We see that this is what happened when Christ came to this earth. The grace of God that brings salvation has appeared. Istennek a kegyelme azt jelenti, hogy valami olyat tesz értünk, amit egyáltalán nem érdemelnénk meg. The grace of God means that he does something for us, something we don't deserve. Ezt úgy lehet nagyjából elképzelni, mint amikor piros lámpán áthajtasz, ha esetleg ilyen előfordul. Just try to imagine, let's say, you uh, drive through a red light, if this ever happened és mondjuk to you before. Egy rendőr és lefotóz. And uh, maybe a policeman sees you, and they take a picture of you. Megállít téged. They pull you over. Majd azt mondja, hogy uram magának 200 000 forint büntetést kellene fizetniem. And then tells you that you have to uh, pay a fine of uh, 200 000 forints. De én írgalmas leszek ma, karácsonyma, ezért nem kell ki But I'll be uh, gracious today. It's Christmas today, so ez, you don't have to pay. Ez még mindig csak az írgalom, nem a kegyelem. This is still only mercy and not grace. Mert egyszerűen csak elengedte azt, amit jogosan ki kellett volna fizessél. The let, let go which you should, uh, pay És sokszor Istenre is úgy gondolunk, hogy Isten irgalmas, hogy elengedi a büntetést, amiért nekünk jogosan bűnhődnünk kellene. And the same way we tend to think of God that God is merciful because He uh, doesn't make us pay for the sin uh, for which we should uh, pay uh, by rights. De istennek a kegyelmennél sokkal nagyobb. grace of God is much more than this. Ez olyan, mint a rendőr azt mondaná, hogy uram, mivel a karácsony vagyok, <coughs> Mivel karácsony van, és még kegyelmes is vagyok, ezért még fél millió forintot adok magának, hogy tudjon venni ajándékot. Grace is more like if the policeman <coughs> said that uh, uh, since it's Christmas today, I don't, you don't, not, you don't only uh, not have to pay You, <laughs> You don't only not have to pay Igen, hanem még én fél félmillió forintot. So it's not that Not only that you don't have to pay, but I give you a half million forints. Tehát ez a kedv hogy fél millió forintot, tehát ezt én abszolút nem érdemeltem meg semmivel. This is grace, half million forints. I didn't deserve this. A két százaléres büntetést érdemelném, meg negyedletlegesen azt, hogy a joksima telvedjék. What I deserve uh, is the fine of 200,000 forints and my driver's license being suspended. De has képes még, még olyat kapok, ami nem is ámottam. But uh, instead I received something I couldn't even dream of. Fernejert senki, nem menjen át más senki piros lámpán. Don't get me wrong, don't <coughs> drive through the red lights. De Isten kedvében ilyen hozzám. But this is God's <coughs> grace to us. Nem csak elengedi a bűneink miatt jogos büntetést, hanem, hanem egy nagyon gazdag élettel ajándékoz meg minket. We, uh, he doesn't only uh, let us not to pay for our sins, but he gives us a great life, abundant life. És itt azt mondja az ige, hogy ez a kegyelem üdvözít, ez üdvösséget hoz. And the Bible says that this grace brings salvation. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan kegyelem, ami megvált bennünket. It means that this is a grace which saves us. Ez megmenekülést hoz. It saves us, it redeems us. Ez azt jelenti, hogy én magamat nem tudom megmenteni. It means that I cannot save myself. Én magamat nem tudom üdvözíteni. It szükségem means that I cannot redeem myself. szükséges van Isten kegyelmére, aki ezt megteszi helyettem. But I need the grace of God, I need God who does this for me. Ez olyan, mintha valaki az óceán közepébe beleesne, és uh, még ha jól is tud úszni. Nem tud elég jól úszni ahhoz, hogy kiúszon a partjára és túlélje a dolgot. Egyetlen egyesélyed van, hogyha megment valaki, vagy egy hajó, vagy egy repülő, vagy egy bálna valami. Your only chance uh, is to get saved by a helicopter, a ship, or a whale, or something. De csak akkor ha valaki megment, magadat nem tudod megmenteni. So your only chance is uh, if someone actually rescues you. You úgy, cannot save yourself. Ugye, ez üdvösséget termel. Nem tudod bevásárolni. So you cannot really buy salvation. Te magad nem tudod elérni, ahhoz szükséged van Istenre, aki jön, kinyújtja a karját, és megment téged. You can't have salvation by yourself. You need God, who reaches out for you, and who saves you. Azt is olvassuk, hogy ez a kegyelem minden embernek megjelent. And we also read that this grace grace appears to all men. Ez az egyetlen módja annak, hogy megmeneküljön bárki is. This is the only way uh, to get saved. És ez nem úgy van, hogy néhány ember a kegyelem ment meg, megint másokat pedig a saját erejük. And it's gondolják, like some people will, will hogyha megtartom műgyássan a tíz parancsolatot innentől kezdve, akkor nekem utam lesz a mennyországba. Some people think that they can get to heaven by only keeping the ten commandments. Vagy van, aki úgy gondolja, hogy nekem nem kell Jézus, megvárom a megvilágosodást, és akkor majd úgy kerülök a mennybe. De azt mondja itt Isten, hogy az egyetlen dolog, ami bennünket megmenthet abból a helyzetből, amiben vagyunk, az egyedül az ő kegyelme, és semmi más. But God says here that the only thing which can save us from from uh, the situation we are in is his grace, nothing else. És ez mindenkire ugyanúgy vonatkozik. And it's true for everyone. És az a nagyszerű dolog, hogy ez mindenki számára elérhető. And the great thing about this is that it's available for everyone. Mert ez mindenkinek megjelent. Because this has appeared to all men. És ez a szó, hogy megjelent, ez a szó az eredeti görögben, a nap felkeltére vonatkozik. The word appeared in the original Greek refers to the sunrise. Márra gelültem a nappalinkba, imádkoztam, olvasgattam. I said in my living room this morning praying, reading. Gépeltem a szentséges amit láttatok. Typing this song all night. És hát olyan félhomály volt. And it was a, it wasn't really bright in the room. A, a nappalink az pont valahogy úgy van, hogy a hogy a keletre néz, keletre délre. Lényeg, ahol följön a nap, tehát az mondjuk kelet. Our living room faces east where the sun rises. És ott volt egy kis uh, világító korongszerűség, de olyan olyan homályos. And uh, uh, there was uh, a lightning. A nap mondjuk ki the sun was there. <laughs> so the sun was there, lightning, but it wasn't really bright yet. És ahogy telt az idő, egyre föntebb jött a nap. By, és, és egyre erősebb lett a fénye. Már annyira vakító volt, hogy le kellett húzzam a rolót télen. And as the sun was rising, the the room got brighter and brighter, so bright that I had to actually uh, pull down the blinders. És Isten megjelenését megjelenéséhez hasonlítja a Biblia. So this is how the Bible speaks about the appearance of God. Egy Jézus Krisztus, mikor megjelent itt a földön, az üdvözítő kegyelme Istennek megjelent itt a földön akkor, akkor ez úgy homályos volt sok ember számára. A uh, the Bible says that when Jesus uh, appeared on the earth, when the grace of God appeared the earth, uh, it wasn't uh, too bright for many people at that time. A Bibliában isten nem úgy túl hogy hajnalhasadás. Ez volt a hajnal hasadás, ankor The Bible calls this. Dawn. Break of the dawn. Break of the dawn when Jesus was born. And as Jesus was serving and as his uh, characteristics and ministry was unfolding, this, uh, this, uh, uh, this light became brighter and brighter on the earth. A Malachiás 3.20-ban Jézust az igazság napjának nevezi a Biblia. In 320 a Biblia a És ez egy tökéletes neve Istennek. And this is a name for God. Meg pontosan azt csinálja, mint amit a nap csinál ezen a földön. Because Lelkiértelemben. He... He, act, he does the same uh, thing what uh, the sun does on this earth in a spiritual sense. Eljére jobban feljön, egyre jobban világít, egyre több mindenre fényt vet. He is rising, his his, his brighting more and more and uh, he sheds light upon every, uh, even more things. Eljére jobban átmelegít. He warms us eljére, eljére jobban életet ad. He gives us life. És ezt, hogyha a Földön nézzük, hogy, hogy Jézus ismerete hogyan terjed, teljesen igaz rá. And if we look at how, uh, how the knowledge of Jesus was spread over the earth, it's, it's really true. De ennél fantasztikusabb szerintem az, hogy egy, egy egyén életében Jézus ugyanígy növekszik. But what's even greater is that in our individual lives this is how Jesus grows. Amikor megismered Jézusot, akkor fény gyúl az életedben. Sok mindenre fény vetül. When you meet Jesus then uh, suddenly uh, light uh, sheds on every single area in your life. Megérted azt, hogy bűnös vagy. Understand that you're a sinner. Megérted azt, hogy a bűneid miatt saját magadat elítélted az Istentől való elválasztottságra. Megérted azt, hogy ha Isten nem nyúl le és nem ment ki téged ebből a helyzetből, akkor elvesztél. You'll understand unless uh, God reaches out to you and saves you from this situation that you are lost. És ahogy a keresztény életedben haladsz, és egyre jobban ismered Jézust. And as you walk in your Christian life, and as you get to know Jesus more, ahogy egyre többet olvasod a szavait. As you read His words more. Egyre többet uh, tapasztalod az ő szeretetét nap mint nap. And as you experience His love every single day. Egyre világosabban látsz, egyre több mindent értesz meg a saját magadban ebben a világban. You start to see everything in a different light. You will start to understand things in yourselves, in in your in this world. És egyre jobban kezded érezni az ő melegét, az ő szeretetét. And you just start to feel, feel his uh, his love, his uh, warm love. Ott, ahol ezek a szavak íródtak, elég drasztikus a hőingadozás nap mint nap. Főleg a sivatagos részeken este nagyon nagyon hideg van especially in the deserted areas the nights are very cold és ahogy kezd feljönni a nap egyre melegebb melegebb melegebb majd igazi forróság lesz and as the sun starts to rise it gets warmer and warmer uh, and by daylight it it gets really hot és tudod Jézus nélkül igen az ilyen hideg és sötét This is how our life is without Jesus, cold and dark. De amikor elkezded őt megismerni, akkor egyre világosabb lesz és egyre melegebb. But when you get to know him, it's getting lighter and it's getting warmer. És igazi forróshág lesz a szívedben. And you will have a, a fire in your heart. Megjelent Isten üdvözítő kegyelmé mindenkinél. The grace of God that brings salvation has appeared to everyone. És utána ezt olvasuk a tizenkettes versbe, hogy és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Azt mondja, hogy ez a kegyelem, a Istennek ez a csodálatos kegyelme nevel bennünket. Nem csak, hogy leülés, mint egy tanár kioktat, hanem nevel, úgy, mint egy szülő a gyermekét. Ugye, akinek van gyereke, tudja, hogyha leülteti a székre, és elmond neki valamit, attól a gyermek nem fogja még megtanulni. Those of you who have children you know that just because uh, you uh, sit the kid down on the chair and, tell, and you tell them to do something they won't learn it. Hogyha elmondasz valamit a gyermeketnek, utána bátorítani kell, hogy az megisélje. If you tell something to your children you, then you have to encourage them van amit nem úgy csinál útközben, akkor kijavítod. And then if they do something uh, not so right on the way then you just correct them. És ha if it's necessary you, rebu you rebuke them. És akkor megfogja élni azt, amire tanítod őt And then they will uh, understand and live accordingly. Uh, nálunk a lányok úgy hívják a rendetlenséget, hogy nagy rendesség van. <laughs> call, call the, The mess, a... A big, big order. Big order. Na, az mindegy, az a lényeg, hogy amikor meglátják, akkor így fogják a fejüket, hogy jaj, milyen nagy rendesség van. So, when they say, that there is a mess uh, in, at our place, then they just uh, scratch their heads that, oh, what a big uh, order. És biztos el tudjátok képzelni, hogy én meg Dori dobálunk szét mindent otthon. And probably you can imagine that it's me and Dori who actually makes all the mess. Bár valakitől csak megtanulták. They must have learned from someone, right? Bevállalom, ez én vagyok. It's me. De nevelődök. Nevelődök. I am being raised. Tehát megtanítjuk nekik, leültetjük, hogy itt ez a zsák, ebbe kell a szemetet összeszedni. So we teach them, we have them sit down and just teach them that this is a trash bag and you have to put all the trash into this. Ezt meghallgatják, nagyon örülnek neki, és egyet is értenek. De hogyha nem követi bátorítás, akkor ez csak egy jó információ lesz, hogy egyet értünk. zsákba kellene szedni a szemetet. a Szükség van bátorításra. We need encouragement. És uh, akkor jönnek a kifogások, hogy jaj, olyan fáradt a kezel, meg éhes, meg ilyesmi. De én vagyok a szülő, nekem kell őt bátorítani. Fú, milyen jó lesz, összepakolunk mindent, és utána táncolunk a tiszta szobában. Oh, it's going to be great, we tidy up the room and then we'll just dance around in the clean room. Egy pillanat alatt rend van. Then they uh, clean up in a minute. Már meg táncolni. Because they love dancing. De van, amikor szükség van kijavítani őket. But sometimes we need to correct them. Például, amikor a csekkek is a szemetes zsákba kerülnek. For example, when they throw the bills into the trash can. Az nem odavaló és hogyha szükség van akkor meg iskeljüket megjelmezni. So if necessary we have to rebuke them. Mert, uh, nem az a lényeg hogy rend legyen, hanem hogy jó szívvel legyen rend, tehát ha egymás hajaktípi közbe akkor el kell gondolkodni a rendrakáson. Because the point is not uh, cleaning up but to to clean up uh, with a good heart because if they are fighting all the way then we will have to really think about it. A kegyelem ezt, ezt csinálja velünk. A kegyelem egy tanítómester az életünkben. Azok, akik megismerték Jézust, azoknak az életében a kegyelem egy folyamatos tanítómester. Those who know Christ in their lives, grace is a, a teacher which teaches continuously. Sokszor csak azt halljuk, hogy kegyelem által megmenekülhetsz, csak fogadd el, hogy Isten szerette ide és utána úgy élsz, hogy akarsz. Many times we hear that by grace you can get saved, just accept that Christ loves you and then after that you can live uh, however you would like. Nem pontosan ezt mondja Isten. But this is not really what God says. Hanem inkább azt mondnyi, hogy én annyira szeretlek téged, hogy te semmit nem teszel azért, hogy én megmenteselek. Egyszerűen csak azért mentelek, meg mert szeretlek. Instead God says that uh, you don't really do anything to get saved. I save you because I love you. You don't have to do anything. De nem azért mentelek meg, hogy utána saját magad drombo tovább meg másokat. But I don't save you so that after you can uh, go on ruining your life and the life of others, hanem azért mentelek meg téged, hogy elérd azt az életbe, hogy megkap mindazt az életedbe, amit én adni szeretnék. Szeretnélek átváltoztatni. I would like to change you. Túlságosan szeretlek, ahhoz hogy úgy újjhatgyalak ahogy vagy. Úgy szeretlek ahogy vagy. I love you as you are. De ahhoz túlságosan szeretlek, hogy meg is hagyjalak abba az állapotodba, amiben vagy. But I love you too much to leave you in the condition you are. Egy szülő, ne lenne elájulva a saját gyerekétől? Dehát túlságosan szeretem ahhoz, hogy úgy hagyjam, ahogy van. Sokszor erőködnünk kell, hogy ne nevessük el magunkat, amikor. Valami nem túl jó csinálnak. Many times we have to fight the urge of laughing when they uh, do something which is not right. Olyan kifejezéseket szednek össze az obodából, hogy döbbenet. Because they uh, would bring, they would pick up expressions at the kindergarten which are just shocking. Na most ilyenek, hogy, na néz meg, most teljesen tönkretetted az életetemet. Something like. Look, you just ruined my life completely. Nem nekem mondja, hanem a testvérinnek. Not me, not he, they don't uh, tell this to me, but they tell this to each other. Nem most kids. ezen, ugye jó szülő akarok lelni, akkor nem kezdek erről högdni. If I want to be a good parent, I want uh, burst out laughing, of course. Te véke, magyarázd le, hogy hát azért ez nem annyira jó. But I have to explain to them that this line is not really good. ez nem annyira jó. Rozálás. And this is not the right, uh, És valahogy segítenem kell őt abban, hogy legközelebb ugyanilyen helyzetbe ne ugyanezt mondja mondjuk egy kővel a kezében. And I have to hogy them that next time when they have a the a situation, they wouldn't say the same thing with having a stone in their hands. Isten túlságosan szeret minket ahhoz, hogy úgy szemükben hagyjon bennünket, vagyunk. vagyunk. God loves us too much to leave us a we are. a And he knows that the law is a very uh, strict and cruel uh, teacher. I said, igen despot uralkodó mindenkit sét taposom. It is a very tyrant. A tyrant ruler. Igen, nem jó. <laughs> not, not good. Igen mert sét az életünket. Because it ruins our lives. Tönkrete ted az életet. Igen. De a kegyelem, az egy olyan tanítómester, ami előre visz minket, aki előre visz minket. But Grace is a teacher uh, who pushes us forward, a, aki bátorít. Who encourages us. Biztos volt már az életedben olyan tanárod, akit menekültél, féltél tőle. I'm sure you had a teacher in your life uh, uh, the one you wanted to run away from. Ezek a rossz emlékek, most így olyan tanára gondolj, aki segített és próbált előre These are the bad memories now you think about a teacher who always helped you and who helped you to grow and just go forward. Med kiabálással, uralkodással uh, nem lehet nevelni. By, you raise by and by the other. Mert külsőleg rá lehet kényszeríteni bárkire bármit. De ahhoz, hogy belülről megváltozzon valakinek a szíve, azt külső nyomással sose lehet elérni. És Isten sokkal jobban érdekli az, hogy milyen a szíved, mint azt, hogy hogy vagy össze. Nem az érdekli elsősorban, hogy hogyan tudod eljátszani magadat mások előtt, hogyan tudsz kedveskedni másoknak, hanem az, hogy mi van a szívedben belül. Mert ami a szívedben van az fogja meghatározni az életedet, a viselkedésedet, a szavaidat. Because what's in your heart will define your life, your words, your a kegyelem az aki a mi tanítómesterünk. So Grace is our a törvény az azoknak a tanítómestere, akik még nem jöttek el Krisztushoz. a törvény, hogy mit kell csinálni, mit nem szabad csinálni, az azoknak tanítómester, akik még nem ismerték föl azt, hogy szükségem van Jézusra. nélkül ez nem fog menni. The law uh, about uh, what you can do, what you cannot do, is uh, the teacher for those who hasn't, who haven't realized yet that they need Christ. De azok, akik felismerték, hogy Jézus nélkül egy belső, szívbeli, gondolkodásbeli változás nélkül nem fog menni, azoknak a tanítómesterrel kegyelem. But those who realize that. Uh, Without uh, changing in on the inside, in their heart, in their mind, uh, they cannot make it. For those, grace is the teacher. Mert tudom, az, hogy nem érdemlem meg, és nem is azért kapom a nevelést, a bátorítást, mert megérdemelném, hanem azért, mert nagyon szeret engem Isten. I know that I don't deserve it, and and uh, I don't uh, get all the rebuke and teaching because I do deserve it. I I uh, receive it because God loves you so much úgyhogy a kegyelem mint tanítómesternek tanítványai is vannak most ez a fő kérdés, hogy te a kegyelem tanítványa vagy e so grace as a teacher also has disciples students the question is now are you a disciple of grace mostanóra is tanít bennünket a 12-es versben olvaszuk hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat and the, the and the verse 12 also That, uh, we deny and lusts. Erre is nevelni kell bennünket, hogy nemet mondjunk a, a bűnnek. This is ott már valaki közületek? Úgy látom egy páram vagytok akkor, azok megértik. You, you will uh, ugye aki, aki nem szeretne hízni mondjuk így, akkor Thosese who don't want to game weight.: Azoknak meg kell tanulni, nemet mondani, bizonyos ételekre.: Those have to learn to say no to certain food. És az egyből nem biztos, hogy megy.: And probably you won't uh, be able to do it just right away.: Aztán látod a következményét mi van akkor, ha nem mondok nemet, és akkor elő butóbb megtanulsz nemet mondani.: But then you will see the consequences. What happens if you cannot say no and then you just learn to say no. A kegyelem, mint tanítómester nem éles kardal, áll fölötted. Amikor nem mondasz nemet, akkor azonnal lesújt, ezt nem így csinálja. Grace is a teacher, don't imagine grace as a teacher as a sword uh, hanging above your head, and when you cannot say no, it just uh, chops your head off. Hanem inkább a kegyelem, mint tanítómester csak elszomorodik, mikor látja, hogy. Igenmond a bűnnek. Mert látja azt, hogy saját magad rombolod. But it's more like uh, when, when uh, he that you cannot akar nevelni, és tanítani és segíteni neked abba, hogy nemet tudj mondani. So Grace wants to raise you, teach you, help you to say no. Spurgeon, egy nagyon híres uh, angliai lákés, azt mondta, hogy ez sokkal nehezebb megtanulni, mint a jót. Spurgeon, who is a famous English uh, pastor, he said that it's much uh, more difficult to learn this than uh, to learn good things. És ehhez is nem csak tanításra van szükség, hogy miért nem szabad, hanem bátorításra, and, uh, kiavitásra. To, to learn this, you don't uh, only need teaching, but also encouragement and correction. És hogyha ez minden jön be, akkor Isten fegyelmezni és is fegyelmezni. And, and if you cannot do all these things God uh, rebukes uh, those who belong to him. Azt mondja itt A 12-es vers, hogy éljünk ebben a világban, a mai világban. Verse 12 tells us that we should live in this present age, in this world. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem most. Not in the not in the, past, not in the future, but we live now, in the Tudod pont a kegyelem tanít minket arra, hogy most éljünk, igazságosan, Istenfélően ebben a világban. Grace us to live, uh, at the age, Tudod olyan uh, könnyű a régi dolgok kárhoztatása alatt nyomorogni. Ó so oh, hogyan is élhetnék én ma igazságosan, meg istenfélően, mikor ezt megesztettem? How could I live righteously and a És emberek ezrei, tízezrei hordoznak évtizedes bűnöket, rossz emlékeket. And thousands of people are uh, burdened by sins uh, going back to centuries. Deo kegyelem pont arra tanít minket, hogy ez Krisztus elrendezte. But grace teaches us that God has, has Christ has already uh, settled these things. Nem kell ez a bűnne idért, hogy neked ne kelljen fizetni. He died for all these sins so you don't have to pay. Nem neked kell fizetni. You don't have to pay. Ő lerendezte ezeket a bűnöket, neked csak el kell fogadni ezt a fizettséget. He already paid a tesómmal a boltba, és ő fizette ki a pénztárnál a számlát. Just like when I went shopping with my brother and he paid uh, at the cashier. Hát, Oké, okay, és akkor oda utána a pénzt. And I wanted to give him money afterwards. És akkor kérdezte, hogy miért adok neki pénzt? And then he asked me, why do you want give me money? Hát, fizettél, gondoltam utána odaadom. I told him because you paid, so I thought I'll pay you back. Hát mondta, akarod, visszaadhatod. And then he said if you want, you can give it back. És akkor értettem meg, hogy ja, hát ezt öszeretebből adta nekem, de hogy adom vissza? And then I understood that uh, he loves me that's why he paid for me so no I'm not Sörődő, paying you back. van nekem. And I was just happy, what a great brother I have. engem. He loves me so much. De hogyha rakaszkodok, hogy nem, nem ezt nem fizetheted ki. But if I on that, no, no, you cannot pay for this. Akkor nekem az ő ajándéka semmit sem jelent. Then it means that his to me, uh, mean Mert akkor eltolom az ő szeretetét. I just uh, push his love far. És Isten, azt mondja, hogy ezt el kell fogadnod, hogy Jézus kifizette bűneidet. So God says that you have to accept that God paid for your sins. Hogy ezt nem birod elfogadni, mert azt mondom, hogy én helyettem senki nem fizessen, majd én kifizetam. If you cannot accept this saying that oh I don't want anyone else uh, to pay for me, I can pay for it. Akkor ez a szomorú hírem van, hogy ez a büszkeséget fog elveszíteni téged. It's a sad news because uh, your pride will uh, Make you lose. ez olyan, mintha az óceán közepén azt mondanád, hogy nem, én nem szállok föl erre a mentőhajóra, én magam fogok kiúszni a partra, és it's sose like, fogsz odaérni. It's like being in the middle of the ocean, saying that no, no, I'm not I'm not getting on to this rescue ship, I'll swim out by myself. Sokan a jövőben élnek, a jövő terhe alap. Many people live in the future by the plans of the future. Jaj, mi lesz velünk egy hónap múlva, egy év múlva? Oh, what's going to happen in a month in a year Hogy a hitelt How am I going to pay back my loan Mi lesz, ha kirúgnak a munkahelyemről What if they fire me from Hogy my workplace How can I go on like this És sokan a jövő terhe alatt meg, és ezért nem tudnak élni ma igazságosan és So many people are uh, just uh, burdened by the future and they don't know how can they live at the present age. Jézus nagyon jól tudta, hogy ez mekkora nyomort jelent az embernek. Jesus knew exactly uh, how miserable this can uh, this makes people. Íppen ezért mondta, hogy ne aggodalmáskodjatok a holnap felől, minden napnak meg van a maga bajja. That's why that's why he said that you shouldn't worry about tomorrow, every day has its own trouble. Abban még senki nem kapott ide összeroppanást, hogy a ma programján meg dolgain gondolkozott volna. No one has ever got a nervous breakdown just by thinking of the things of today. És tőszintén, gondolj át a napodat. Just think about your day, day. Ki fogod bírni? Will you survive? Hát, tegnapit is kibírtad. Meg az azelőtt is, meg az, az előtt is. And the day before yesterday and the day before. De azon el gondolkozni, hogy de mi lesz a jövő hónapban? Ó ez már nagyon sok. But when you start to stress about what's going to happen in next month, that's just too much. Jézus csak azt mondta, hogy a ma, a ma terhével a holnapot azt hagyd meg holnapra. Jesus said that you should only worry about today, the burdens of today. Tomorrow you should leave tomorrow. Jesus tudta azt, hogy ha egy teher elosztható, sok fele osztható, akkor az nem olyan nagy teher. Jesus knew that a burden can be spread over. So if if a burden is spread, then it's not that heavy anymore. Egy tonnavasat elvinni egyszerre, abba meghalsz. Egy tonna vasat. 60 kiló. Mondjuk így. One ton of iron is. ویدdigézelígyek hogy egyszerre nem tudod elvinni mert összenyom. So you cannot carry one ton of iron uh, at the same time because it pushes you. Deh ha van rá egy éved és minden nap elviszel 2 kg vasat, hát el tudod vinni. But if you have a year and every day you just uh, carry two kg of uh, iron then you can actually take that. A arra arrá tanított, hogy egy tonna tolpi hét nehezebb elvinni mint egy tonna vasat. My uh, father taught me that uh, one feather, one ton egy tonna, one ton of feather is actually more difficult to be carried than one ton of iron. Net az nagyobb mennyiség. Látom nem mindenki tette. Because it's a greater uh, amount. De mindegy egy kilót naponta el tudsz vinni, egy tonnát egy nap alatt nem tudsz elvinni. is, Minden napnak megvan a maga baja. Nem kell a holnapit meg az utánit is hozzáadni. És hogyha ezt tudod, meg azt is tudod, hogy Jézus a módbeli bűneidért kifizette az árat, akkor tudsz ma. Élni, úgy hogy az Istennek és másoknak örömöt hozzon. So if you know this and you know that uh, Jesus paid for your sins in the past, then then you'll be able to live at the present age and you'll be able to live in a way uh, uh, which brings joy to others as well. A 13-as évben olvasuk 13. azt, hogy mivel várjuk, ami boldog reménységünket, ami Nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ Várjuk, várjuk és készülünk Jézus megjelenésére és ez egy aktív várakozás and this is a, this is an active waiting. Nem csak úgy hogy ülök a fotelbe, majd eljön Jézus valamikor It's not like sitting in a sofa thinking that oh Jesus we'll come back sometimes. Nem. Az aktív várakozás az, hogy teszek, veszek, jövök, megyek, figyelek mindenütt. Active uh, anticipation means that that uh, I go on doing my things and I pay attention to uh, things. És Jézus mikor második járára fogjönni, akkor nem a kereszt vára fog menni, hanem a trónra fog felülni. So when Jesus returns for the second time, he won't go on the cross, he'll sit on the throne. Ő azért fog eljönni, hogy hogy ezt az egész földet megmentse. Nem azért fog jönni, hogy mások ítélő széke előtt álljon és az emberek ítéljék, hanem majd ő fog ítélni. He won't come to stand uh, uh, before the uh, judgment seat of others, but he will come and judge people jó kifejezést hallottam, azt mondja, amikor először jött el Krisztus, akkor ő állt Pilátus előtt, mikor másodjára jön, akkor Pilátus fog ő előtte állni. Will stand before him. De ezt lehet úgy is mondani, hogy most, mikor először jött a földre, Jézus ott áll a te előtt. But you can also phrase this saying that now when he came uh, to the earth the first time he's standing before your door. És várja, hogy beenged. And he waits for you to let him in. Amikor másodjára jön, akkor majd te fogsz ő előtte állni. And then he, when he comes for the second time you'll be standing before him. És az, mert a mi nagy Istenünknek a megjelenését várjuk. And he says here that uh, we are waiting. The, uh, the of great god. Ez a kifejezés, hogy nagy Istenünk egyedül itt fordul elő az egész Újszövetségben. We only see this expression uh, great god uh, here in the New Testament. Persze, hogy tudjuk, hogy Isten hatalmas és nagy. Of course we know God is great. Erről beszél az egész Biblia. Uh, the the whole Bible talks about this. Erről beszél több milliárd kereszténynek a megélt hiten. De itt leírva is itt találjuk, hogy a mi hatalmas Istenünk kegyelme jelent meg. És várjuk a mi boldog reménységünket. For our hope. Várjuk Jézus Krisztust várjuk. Ő a mi boldog reménységünk. We are uh, waiting for Christ. He is our blessed hope. A reménységről sokszor azt gondoljuk, hát van egy kis remény, még reménykedünk. azt gondoljuk, hogy az tőlünk függ. Many times we think of hope as something uh, which is dependent on us. De nem a Biblia itt azt mondja, hogy a mi reményünk egy személy, Jézus Krisztus, maga Isten, ő a mi reményünk. But the Bible tells us here that our hope is a person, our hope is, hope is God, Jesus Christ. Nem a saját erejünkbe kell bízni, hanem ő nem. We trust our own strength, but we trust him. Tudod, amikor van egy nehéz napod, akkor azon gondolkozol, hogy hát még jó, hogy a világ nem tőlem függ. When you have a difficult day, you um, think about it. oh, it's so good that the depend, depend ha azt gondolod, hogy Hú, de szerencsés az a világ, hogy itt vagyok. And then when you have a, when you have a good day, then you just think that, oh, the is lucky to have me around. De olyan jó tudni, hogy a remény az nem te vagy, nem te belőled, vakat, hanem Jézus Krisztus. But Olyan jó tudni, hogy Ő mindig ott van és Ő mindig megteszi amit ígér. So there, always, uh, Isten ígéretei olyanok, minthogyha már beteljesedett dolgok lennének azok. A 14-es versben olvassuk azt, hogy Jézus Krisztus önmagát adta értünk. We read that Jesus Christ gave himself for us. Ez nagyon fontos, hogy ő adta magát. Nem nem az emberek feszítették meg, hanem ő saját magát adta. It's very important that he gave himself for us. Not it's not that the people crucified him. No, he gave himself. Ez azt jelenti, hogy ő teljesen önkéntesen, szeretetből adta magát. It means that he volunteered to give himself by love és azt is olvasuk, hogy magát adta a legtöbb, amit adhatott Jézus Krisztus saját magát adta nekünk. A legnagyobb ajándék, itt a gyerekek itt énekelték. Present, kids, uh, Jézus Krisztus a személyét, a szeretetét, az erejét, a hatalmát, a, a személyiségét adta nekünk. Jesus gave us his, his love, his personality, his power. És, és nem csak úgy adta önmagát értünk, hogy meghalt a keresztfán, Persze úgy is. Nem csak úgy adta magát értünk, hogy kifizette a bűneinkért az árat. Hanem máhi napig is adja magát miértünk. But until today he is giving himself for us. Folyamatosan imádkozik értünk. He's praying for us continuously. Folyamatosan árasztja ránk a szeretetét. szent lelke által jön és átformál minket. He comes and he us by his, uh, Azt mondja, hogy azért adta magát, hogy megváltson minket minden gonosságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezért adta magát Jézus, mert tudta, hogy mi magunkat nem tudjuk megváltani. why he himself because he knew we cannot ourselves. Tudta, hogy mi magunkban biztosan elveszünk. He knew that, uh, by we'll és ő ezért jött és meg akar minket menteni, hogyha elfogadjuk ezt a mentővet. és nem csak megment minket, hanem utána átformál. And he only save us, but he us. és azt mondja, hogy a saját maga különleges népévé tesz minket. Ez a kifejezés a görögben akkor használták, amikor volt egy nagy csata, és a zsákmányból a király kijelölte, hogy mi az, ami neki kell az ő, ő magának, személyesen neki mi kell a zsákmányból. In the original Greek, they use this expression uh, when uh, after battle the king went and uh, from the prey he picked all the things he wanted. He chose them as his own. És Isten azt mondja, hogy ő így tesz bennünket az ő népévé. Mi ennyire különlegesek vagyunk számára? So God says that this is how He makes us uh, His own special people. That's how special we are for Him. Ő nem csak hacseregetőit. He doesn't only uh, recruit. Nem csak munkásokat toboroz. Hanem ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Csak az enyémek szeretnék velük lenni. But he says that uh, they are mine. I want to be with them. Tudod, házasodni se úgy házasodik, az ember egy keresek egy háztartás When you get married, uh, you don't just uh, before you get married, you don't just start to look for someone who can manage a household. De szokták mondani, hogy a ruha azért fehér, mert a legtöbb gép fehér. <laughs> Ugye say milyen that, rossz? They say that the, the a is Ez szomorú, de vannak akik így gondolják. there are people Dori mondja, hogy ezért most már inox kivitába vannak a So Dori says that that's why now we have this uh, mm, uh, metal. A Na lényeg a lényeg, hogy azért házasodik az ember, mert szeretné, hogyha a felesége csak az övé lenne. A társát csak arra szeretné, hogy csak az övé legyen. És itt Isten mondja, hogy én nem munkásokat keres, hanem ő azt szeretné, hogy csak az övé legyünk. So here God says that He He is not looking for workers, but He wants uh, us to be His. És utána felkészít minket jó cselekedetekre. And then after this He prepares us for good deeds. Hogyha zövé vagyunk és vele időt töltünk, akkor az lesz a szívünkbe, ami az öszi véve van. If we are His and we spend time with Him, then uh, we will have the same thing on our heart uh, what He does. Azt akarjuk majd tenni, amit Ő szeretne tenni would, itt a Földen. We We want to do. To do the he wants to do on it, on this earth. És törekedni fogunk rám. And we'll strive for these things. Tegnap este pogácsát sütöttünk. We, uh, baked pogácsa last night. És én soha nem szerettem sajtot tenni a pogácsákra. And I never liked actually to put cheese on the top. Mert összetapad, meg mellé szóródik, meg. It gets and it will just be all over. De szeretem a feleségemet. But I love my wife. És pogácsát szeretett volna sütni. And she wanted to bake hajnal egy körül gondoltam segítek neki sajtot szólni. And at the 1 a.m. I thought I'll help her to put cheese on the top. Um, és jó cselekedetre törekedtem. So I uh, strive for good works. És, um, a mégősz szanggattam, egy gyúrtam, egy mennyel digén a pogácsákat. So while she was kneading the dough and uh, making the pogácsa, I was grating uh, the cheese. Nem, putting That's the cheese on that. the pogácsa. Yeah, I was putting the cheese on the top. <laughs> És uh, Továbbra se szeretek, sajtot tenni a pogácsára. And I still don't like to put on the top of the pogácsa. De a feleségemet nagyon szeretem. But I love my wife. És ez a szeretet az ami motivált engem arra, hogy sajtot tegyek a pogácsákra. So this love me to put on the top. Semmi, Külsőleg nem lehetett volna rávenni semmire, pénzért semmilyen. sem. There was no uh, way to force me to do this uh, on the outside. De ugyanígy, ahogy an Isten szeretetét megértjük és ahogy megszeretjük Isten. But the uh, same way we understand the love of God and as we grow to love him. És reagálunk Isten szeretetére. And we respond to his love. Úgy tesszünk olyan dolgokat, olyan dolgokat tesszünk, olyan dolgokra törekszünk, amiket ő szeretne tennén. Same way we will uh, strive to do things he wants to do. Sajátasuk kiderül mindenről, hogy az nekünk a legjobb. What's more, uh, we will see that all these things are the best for us. Mikor kisült a sajtos pogácsa, kiderült, hogy az a legjobb nekem. <laughs> When the pogacha was ready, it turned out that this is the best way. This is the best pogacha for me. Így van. Amen. Amen. Köszönjük neked, úram. Lord, thank you. Hogy szeretsz minket. That you love us. És tudjuk azt, hogy a te kegyelmed az végtelen. And we know that your grace is, uh, Köszönjük, hogy mindannyiunknak, minden embernek megjelent. Thank you that your grace to és ott állsz uram, és meg akarsz bennünket változtatni. And you stand there and you us. Meg akarsz tisztítani minket a bűneinktől. You want to, uh, cleanse us from our sins. Kegyelem által, hát akarsz formálni bennünket. By grace you want to change us. Nevelni akarsz minket. You want to raise us. Kérünk Jézus, tegyél minket a kegyelmed tanítványaival, tanulóival. Kérlek téged Jézus, hogyha valaki nem ismer még téged, és nem fogadta el azt a megváltói ajándékot, amit te elhoztál, akkor szól is meg a szívében, hadd hallja és hadd lássa ennek az hatalmas értékét. We pray, Lord, that if there is someone here who who doesn't know you yet, someone who hasn't accepted your gift yet, uh, speak to them and just help them to uh, realize the the value of your gift. Mert most van itt az idő ma arra, hogy elfogadja ezt az ajándékot. Because today is the time to accept this present. Azt mondod, hogy ma van az üdvösség napja. Csak You kérünk téged, Uram, hagy tudjunk a te kegyelmet, tanító vezetésével élni az életünket. our lives by, uh, by uh, és kérünk téged Uram, hogy a mi büszkeségünk a szívünknek a keménysége ne tudjon, ne tudjon eltéríteni. And we pray Kérünk téged, Jézus, hogy gyere és vezess minket formálj bennünket. We pray that you would come and lead us, you would come and shape us. És ahogy a saját magad különleges embereivé vé bennünket, benünket, ha lássuk, had érezzük és ha tudjuk viszonozni a te szeretetedet. And as you shape us into being your special people, we would be able to see and respond to your love. Hogy ezeken az ünnepeken is tudjunk a te nagyságotban a te szeretetedben élni. That even through this uh, holiday season we would be able to live by your love. Hogy ne menjünk el. a legfontosabb ajándék mellett. That we wouldn't pass the greatest gift. Köszönjük Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.